Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'adihi wa nasta'gfiruhu wa, nasta wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina Man yahadihi allahu falamudilla lah wa man yudlil falamudilla lah Ashhadu an la ilaha illallah La sharika lah Lahul mulk walahu alhamdu yuhi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الصعب هزينا اذا شئت ربي سهلا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن اساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا الحاجات Allahumma ahdina li ahsani al-a'mali wa ahsani al-aqwal fa'innahu la yahdina ilaihima siwak waqina Allahumma sayi'a al-a'mal wa sayi'an nawaya fa'innahu la yaqina minhuma siwak rabi shrahli sadri yasirli amri wa hulun uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alimul hakeem Allahumma salli wa salli mubarek ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semasa sallaita wa sallamta wa barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid amma ba'd Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar radio IKMI yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Kita masih lagi membincangkan tentang perenggan yang terakhir ataupun episod yang terakhir, jaulah yang terakhir di Pulau القمر. Walau bagaimanapun di sini ada satu masalah yang Penting untuk kita bincangkan yang mana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kafir dihimpunkan riwayat-riwayat yang menunjukkan sebenarnya ayat-ayat terakhir mengesahkan tentang azab ini khusus buat golongan Qadariyah dan yang seangkatan dengannya. Al-Qadariyah iaitulah golongan yang mengatakan bahawa Allah SWT telah pun menjadikan maksiat yang manusia lakukan itu. Manusia lakukan maksiat kerana ketetapan Allah SWT dan manusia tidak memiliki pilihan. Dengan sebab itu, takdir Allah SWT yang Allah tetapkan itu melayakkan mereka untuk memasuki syurga. Tidak pun memberi mudarat, sedikit pun maksiat yang dilakukan itu. Tidak memberi mudarat, sedikit pun maksiat yang dilakukan itu. Kerana maksiat itu merupakan satu yang Allah jadikan untuk dia memasuki syurga. Ertinya, walaupun dosa dia banyak, dia tetap akan memasuki syurga Allah SWT. Kerana dia orang beriman. Kerana maksiat lakukan itu bukan pilihan daripadanya. Sebaliknya, bahkan lebih dahsyat daripada itu kata-kata mereka. Maksiat yang manusia lakukan itu merupakan ketetapan Allah ke atasnya. Dan dia tidak memiliki pilihan. Inilah dia golongan Qadriya yang Nabi SAW telah nyatakan. Saya kuno fi ummati akwamun yukadhibu Nabil Qadr. Akan datang dalam umatku ini satu golongan. Golongan-golongan disebut Nabi SAW dalam sirah jama' akwamun. Golongan-golongan yang akan mendustakan kadar Allah Subhanahu Al-Imam Ibnu Katsir mengemukakan sebuah hadis sahih dan hadis ini merupakan hadis yang masyhur yang juga disebut oleh Al-Imam an Al nawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin dan disebut juga dalam kitabnya dikumpulkan juga dalam kitab Hadis 40. Apa hadisnya? Elok kalau ambil peluang untuk kita menghafaz hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping ayat-ayat Quran, juz aman dan surah-surah pilihan yang kita hafaz, hafaz juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beri galakan kepada anak-anak kita. Kedatangan bulan Ramadhan, kita di samping kita membaca Al Quran, ambil juga peluang untuk membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita lihat sejarah manusia yang terkemuka namanya Imam Malik bin Anas, seorang yang cukup cinta kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila datang bulan Ramadhan. Imam Anasimat Imam Marik bin Anas ini hormat pada hadis Nabi sampai dilihat dalam kitab az Azhud oleh Al Imam Ahmad bin Hamdall menyatakan bahawa Imam Marik bin Anas ini tidak pernah bersepatu tidak pernah memakai sepatu bila ditanya mengapa tuan guru tidak pakai sepatu kerana menghormati manusia yang jasadnya disemadikan di bawah bumi Madinah ini tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bila datang orang untuk menanyakan hadis kepada baginda kepada beliau beliau pergi mandi. Pakai-pakaian yang paling indah, wangi-wangian yang cukup mahal. Duduk di tempat yang tinggi. Mengatakan, koneka saya tidak minta kamu muliakan saya. Sebaliknya yang hendak kamu, yang sepatutnya kamu muliakan iaitu kata-kata yang akan saya ucapkan daripada manusia yang maksum. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga telah mengatakan, Mami'na illa wa yukhaz minhu wa yuraddu alaihi illa Rasulullah. Illa sahiba hadhal qabri. Dia mengatakan, tidak ada di kalangan kita seorang pun orang alim macam yang besar sekalipun ilmunya tinggi pencapaian ilmunya melainkan diambil daripadanya dan ditolak melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas datang bulan Ramadhan. beliau akan mengumpulkan kitab kita hadis letakkan di satu sudut di rumahnya ditutup elok-elok dikatakan kepada kitab kita hadis kamu duduk di sini dahulu saya akan menghabiskan hari-hari dalam Ramadhan dengan membaca Al-Quran Berpandukan kepada polisi yang salaf pegang, golongan salaf ini pegang Innama Ramadhan Al-Qiyam wa Siyam wa Al-Quran Sesungguhnya Ramadhan datang untuk tiga perkara As Siyam, Puasa, Al-Qiyam, Qiyamun lain, Salat Tarawih dan sebagainya Wa Tilawatul Quran dan baca Al-Quran Tetapi saya lihat kepentingan itu untuk turut-turut kita baca dalam bulan Ramadhan Mubarak ini Eloklah kalau muslimin muslimat rahmati dan dikasih Allah sekalian datang bulan-bulan yang mulia ini kita mula membaca fadilat-fadilat yang berkaitan. Contohnya fadilat ramadan Baca supaya kita lebih mengerti dan memahami kelebihan ramadan itu. Dalam hadis sahih yang patut kita semua menghafaznya selepas kita mengetahui, Nabi SAW telah bersabda, Ista'in billahi walata'ajaz. Fa'in. Asaba ka amrun fa qul wa ma syaa fa'al wa la taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha fa amal syaitan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang qada dan qadar yang telah Allah tetapkan sebenarnya untuk pengetahuan kita qadar maknanya ketetapan qada artinya pelaksanaan qadar Allah SWT telah tetapkan di luar mahfuz contohnya seseorang itu hidup pada usia sian sian graduate daripada universiti contohnya, kemudian berkahwin, ini kadar yang Allah telah tetapkan. Qadar berlaku iaitu pelaksanaan terhadap ketetapan yang Allah SWT lakukan itu. Maka dalam membahaskan isu qadar dan kadar yang perlu menjadi, perlu difahami oleh semua Islam untuk mengelakkan mereka daripada termasuk dengan dari orang-orang yang dicela ini, Nabi SAW menjelaskan, mintalah tolong kepada Allah, jangan kamu rasa Kalau sesuatu perkara yang berlaku menimpa kamu satu musibah menimpa kamu katakanlah qadarullah wa ma faal ini merupakan doa bila berlaku sesuatu ujian ke atas seseorang itu qadarullah wa ma faal atau mongkata masyaallah apa yang Allah kehendaki Allah Subhanahu taala akan lakukan bukan insyaallah insyaallah ini untuk satu usan yang akan datang kita mohon kepada Allah diberi diberi kemudahan untuk melakukannya blessing untuk kita dapat melakukannya tetapi dalam konteks ini kalau berlaku satu perkara yang tidak kita ingini mai kita kata qadarullah wa ma fa'al Allah telah takdirkan benda ini berlaku dan apa yang berlaku adalah kehendaknya janganlah kamu berkata lau anni fa'altu kaza lakana kaza jangan kamu berkata sama sekali kalau saya buat begini taklah jadi begini fa inna lau taftahu amal asyaitan kerana lau ini membuka pintu-pintu syaitan Walau bagaimanapun ini tidaklah menghalang kita membuat sebagai contohnya postmortem. Kita membuat satu muhasabah dalam satu perkara yang telah kita lakukan. Mengapa tidak berlaku demikian-demikian? Ini tidak berlawanan. Ini untuk mengkaji bagi mendapat natijah yang lebih baik pada masa akan datang. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Ibn Abbas bahawa Nabi SAW telah mengingatkan kita, wa'lam Wa annal ummata law ijta'u ala anfa'uuka bi syai'in lam yaktub lam yaktubhu Allahu لَمْ يَنْفَعُوكَ وَلَوْ يَتَبَعُ أَلاَ يَضُرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ أَلَيْكَ لَمْ يَضُرُوكَ جَفَتِ الْأَقْلَامِ وَتُوَيَّتِ السُّحُفُ dalam sebuah hadis sahih yang lain Nabi saw telah mengingatkan kita sebagai umatnya ketahuilah kalaulah manusia semuanya berhimpun untuk memberi kepada kamu sesuatu manfaat sedangkan Allah telah tetapkan kamu tidak akan memperulihinya. Maka mereka tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu Sebaliknya kalau mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu Dan Allah SWT tidak pernah mentakdirkan mudarat itu akan menimpamu Walaupun semua mereka berhimpun untuk memberi bahaya kepadamu Tidak akan kamu ini terkesan sedikit pun Dan ketahuilah kamu bahawa pen Iaitu yang di, ada di sisi Allah SWT, ketetapan-ketetapan yang ada di luar mafuz itu sudah pun kering dakwatnya. Dan buku-buku ketetapan itu sudah pun ditutup. Ini untuk memudahkan gambaran kepada kita. Tidaklah berarti pen ataupun buku ini sama macam kita miliki pada ini. Tidak. Tapi yang tidak dimaksudkan di sini supaya kita faham bahawa tidak ada peluang lagi untuk memadam ketetapan-ketetapan tersebut. Dan perkara ini telah pun menimbulkan ke kebingungan kepada sahabat. Sahabat merasa hairan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah perkara tersebut telah pun ditetapkan buat kami, maka perlu apa amal? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjawab, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kamu kerana setiap kamu akan dipermudahkan untuk sesuatu jalan itu. Dok ini telah kita bincangkan dalam ayat-ayat surah Juz Amma yang terdahulu. Bagaimana Allah SWT mengatakan, أَعُوذُ بِلَّهِ نَشْيْطَانُ رَجِيمُ فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلُّسْرًا Orang yang Allah beri kepadanya kemudahan untuk ketaatan. فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرًا Dan orang yang dikurniakan Allah SWT, kesusahan untuk buat baik. Dia mudah untuk buat kejahatan dan maksiat. Sebaliknya. Jadi dalam konteks ini, sebagai seorang yang meyakini ketetapan Allah itu baik, buat kita semua, kita berusahalah untuk mengikuti, mencari jalan-jalan hidayah Allah SWT mudah-mudahan dengan sebab itu kita terselamat daripada nerakanya terselamat dari murkanya apa yang menarik kalau kita lihat teori yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jalzi. al Imam Ibn Jalzi dalam kitab tafsirnya Zairul Masir menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah SWT cukup memurkai golongan Al-Qadariyah golongan yang menafikan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Menisbahkan kepada Allah semua kejahatan. Kerana kejahatan yang manusia lakukan merupakan ciptaan Allah, maka Allah itu bersifat jahat. Ini merupakan teori yang sebaliknya dikemukakan oleh Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah pula merupakan golongan yang ingin membersihkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentazihkan Allah. Ertinya segala kejahatan dibuat oleh makhluk pula, terbalik pula. Kalau golongan Qadariya mengatakan bahawa, Segala kejahatan dilakukan oleh Allah kerana Allah yang mentakdirkan manusia membuat perkara itu tersebut. Itulah sebabnya dipanggil sebagai Al-Qadariyah. Sebaliknya golongan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini terlalu banyak menggunakan akal. Mereka pula mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan segala yang baik Allah jadikan, yang buruk manusia yang cipta, yang lakukan tanpa campur tangan daripada Allah SWT. Kita ahlu sunnah wal jama'ah yang duduk di tengah-tengah mengatakan semuanya dengan ketetapan Allah tetapi dengan pilihan manusia. Musimun musimah dan rahmati dan dikasih Allah sekalian. Mada'ilah untuk kita menggambarkan tentang kadak dan kadar yang Allah jadikan dalam bentuk begitu. Berpandukan kepada hadis yang telah kita bincangkan tadi. Kemurkaan Allah subhanahu taala kepada golongan Qadariyah ini dan golongan yang mengatakan bahawa Allah subhanahu taala menciptakan kejahatan itu untuk dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza jama'a Allahul khalaiq yawm al-qiyamah, amara munadiyan fanada nida'an yasma'uhu al-awwalun wal akhirun: 'Aina khusama Allah fataqumul qadariyah,' fayumaru bihim ila an-nar. Yaqulu Allahu tabarak wa ta'ala: 'A'udzu billahi minash shaitanir rajim, zawqu mas saqar, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar.'" وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ مُخْسَمَاءُ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ يُخَاسِمُونَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزْ أَنْ يُقَدِّرَ الْمَعْصِيَةَ عَلَى الْعَبْدِ ثُمَّ يُعَذِّبُهُ عَلَيْهَا رواه شعن بن حسان بن الحسن قال والله لو أن قدريا سامهت يصير كالحبل ثم صلحت حتى يصير كالوتر ثم أُخِذَ ظُلْمًا وزُورًا حتى زُبِحَا بَيْنَ Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikatakan Saidina Umar pernah berkata bila Allah Subhanahu wa taala telah menghimpunkan manusia keseluruhannya untuk dihitung di hadapannya di mahkamahnya kelak maka ada satu perkikan malaikat yang memanggil siapakah dan suara ini suara yang didengar oleh semua manusia daripada Nabi Adam manusia yang pertama sampailah manusia yang terakhir Aina khusama Allah Manakah golongan yang dahulunya berdebat tentang hak Allah SWT, memusuhi Allah? Lalu bangunlah golongan Qadariyah, lalu dihumbankan mereka, disuruh, diperintahkan, masukin kinnaka Allah. Dan kemudian, dikatakan kepada mereka, dinamakan khusama Allah, dinamakan sebagai musuh Allah, ataupun yang berdebat pada hak Allah SWT, kerana mereka mengatakan Allah SWT mentakdirkan maksiat itu dilakukan manusia tanpa pilihan daripada mereka. Dan diazab mereka dalam sebuah hadis yang digerakkan oleh Hisham bin Hassan bin Hassan bahawa Nabi SAW bersabda ini peringatan penting buat kita semua agar menjauhi golongan kadariyah wallahi lau anna kadariyan sama hatta yasirakal kalhabli demi Allah Kalaulah seorang yang tergolong dari golongan kadariyah ini berpuasa sehinggalah dia jadi kurus macam tali summa salah hatta yasirakal kalwatri. kemudian dia bersemahyang jadilah dia ni macam pasak bumi tak rukuk, sujud, lama mas, semayang itu. Fuma uhihazulman wazuran, hatta zubihah baina rukni walmaqami. Kemudian dia dianyang, dibunuh dia di Kaabah. Lakaabahu Allahu ala wajhihi fi sakar. Walau pun dia memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, matinya di tanah suci, puasa sampai kurus kering, semayang tak berhenti-henti. Tetapi bila dia mati, tetap dia ni akan dihumbankankan mereka oleh Allah Subhanahu Wataala dalam bentuk yang begitu hina sekali iaitu mukanya diseret ke bawah kakinya ke atas. Dan hadis ini diraikan oleh Imam Muslim untuk menggambarkan dahsyatnya balasan bagi mereka yang menafikan Allah Subhanahu Wataala melakukan kebaikan mengatakan segala kejahatan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wataala. Mudah-mudahan dapat kita memahami perkara ini dan menjauhkan diri kita daripada tergolong dari kalangan mereka insyaallah dalam pertemuan akan datang kita akan rencangkan beberapa hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mohon perlindungan kepada Allah agar terselamat dari menjadi golongan yang sesat kadang kala golongan sesat ini berbangga dengan idea yang ada padanya dan hantaran pencapaian akademik cukup tinggi usaimi nasimah Rahmati dan ikhlas sekalian kita mohon kepada Allah insyaallah doa ini akan kita pelajari bersama-sama dalam likak yang akan datang Wallahu a'lam, wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.